Сума настільки велика, що не тільки віддавати її, але й заробити було для мене чимось фантастичним. Але від погрози забрати замість грошей квартиру, кинуло в холод. Мало того, що я продав двокімнатну на околиці, щоб купити однокімнатну в центрі, то тепер хтось збирався зробити мене бездомним. Я зрозумів, що дійсно зламав усі плани невідомим гостям, які так рвалися на склад дитячого харчування. Але для того мене й наймали охоронцем, хоча їм, звісно, на це наплювати. Я навіть не знаю, пробралися вони туди зрештою чи ні. «Ні», – твердо вирішив я, – «жодного кроку назад. Грошей у мене таких немає, а квартиру не віддам. Лежать відкладені на чорний день 500 доларів». Треба терміново ставити броньовані двері. Навряд чи вони будуть різати їх автогеном. А якщо й почнуть, я встигну міліцію викликати. Надія на міліцію викликала в мене посмішку. Але треба ж, бодай, від когось чекати захисту. Міліція могла захистити реальніше, ніж нова Конституція, але вона не могла опікуватися мною 24 години на добу. До одинадцяти години я вже подзвонив у фірму з виготовлення та встановлення броньованих дверей. До мене приїхав представник, зняв розміри, запропонував вибір замків. Тут такими підписали відрукований на комп'ютері договір, і залишалося мені жити незахищеним тільки два дні. Та й двері виявилися дешевшими, ніж я думав, усього триста баксів. Після поставленого підпису на договорі я почувався впевненіше. Помітив яскраве світло сонця за вікном, і цвірінкання горобців. Життя тривало, і треба було його продовжувати, брати від нього максимум і віддавати мінімум, щоб того, що лишилося, вистачило на якомога довший час. Минуло два дні. І моє помешкання перетворилося на фортецю. Коли встановили важкі броньовані двері, і я попрощався з двома майстрами, мене блискавкою вразило відчуття свободи. Захищеність моєї квартири на якийсь час передалася і мені. Тому я пішов, захищений прогулятися вулицею. Було близько другої. Сонце висіло над Софійським собором так, наче збиралося падати. На місці покладення під асфальт невинного патріарха Володимира було порожньо. І я без поспіху пройшов повз його невгодну могилу, повстаймничий штаб охорони Держкордону, за дверей якого час від часу з'являвся лисий мужичок борвичок із мобільним телефоном у руці, де саме з вулиці перед штабом вів свої певносекретні телефонні перемовини. Але зараз і його не було. Лише поодинокі неорганізовані ані в мітинг, ані в ходу стрічні траплялися мені на шляху. Я йшов і міркував про це невиправдане відчуття свободи, яке мені подарували нові залізні двері. Несподівано поруч загальмувала дев'ятка. Опустилося затемнене скло дверцят, і я побачив чоловіка років 45 в синій футболці. «Слиш!» — Як до Бесарабки проїхати? — запитав він. Я пояснив і потім провів авто поглядом. Номера цієї дев'ятки були одеські. Коли машина зникла з поля зору, зникло і моє відчуття свободи та захищеності. І зникло, треба сказати, недаремно. Я почав обережно косувати по боках і одразу ж запримітив уже знайому чорняву парочку, яка трапилася мені нещодавно разів зотри за день.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 «Знову збіг, – подумав я. – Чи вони мешкають десь поблизу?» Я обійшов довкола золотих воріт і повернувся додому. Цього ж вечора пролунав телефонний дзвінок. «Як триває збір зелених? – запитав мене знайомий голос. «Ніяк, – відповів я. – Гляди, козел, ми тобі лічильник вмикати не будемо. Не ті часи. Я тебе попередив. Не буде десяти штук?» Переселимо тебе на дошку з назвою Допоможить знайти». До Петра?» Відповіді на своє до Петра мій співрозмовник не очікував і миттю поклав слухавку. Настрій став зовсім кепським. Як і пуття з цих дверей, якщо я зможу почуватися в безпеці, тільки зачинившись із середини. «Ні», – подумав я, – «треба кудись ушитися на час. Квартиру замкнути і утекти». Все одно, рано чи пізно, вони про мене забудуть. І хоча теперішнє не надихало на туризм, я серйозно замислився про те, щоб на певний час полишити улюблене місто. Треба було їхати геть і їхати негайно. І якось сам собою визначився напрямок. На Казахський берег Каспійського моря. На півострів Мангишлак, де колись стояла Новопетрівська фортеця. Збір речей відірвав мене від неприємних відчуттів, що накотилися після телефонного дзвінка. І я запхав у свій китайський рюкзак рукопис Гершовича, три банки з дитячою молочною сумішшю, кілька бляшанок, знайдених у кухонній шафі консервів, згори все це заклав одягом. Тоді сів на кухні за чашкою кави. За вікном було вже темно, і ця темрява мене заспокоювала. «Світ спить», – думав я. Може і вороги мої невідомі сплять Саме час вислузнути з дому І розчинитися в цій темряві Так я і зробив І світанок уже зустрічав у поїзді Київ-Астрахань У напівпорожньому вагоні З пожмаканим червонолицим провідником Який марно намагався розпалити вугілля В маленькій топці Титана Близько полудня поїзд зупинився на кордоні Спочатку вагоном пройшли нудні українські митники. Один із них кинув на мене погляд і запитав із надією в голосі: "Щось вивозимо?" Я заперечно мотнув головою. "А ну, покажи багаж", вимогливо наказав він. Я підняв свою полицю і показав йому худий рюкзак. З обличчя митника було помітно, що він хотів сплюнути, але стримався. Тоді з'явилася російська митниця. Вони підійшли вдвох. «Що увозимо?» – запитав один. «Себе?» – пожартував я. Другий митник примружився. Повів носом. «Ти що, корицю на продаж везеш?» – запитав він. «Ні». Вони не повірили, і довелося мені їм також показувати свій рюкзак. Тут вони повели себе з гідністю, і лізти в мої речі не схотіли. Поїзд знову запехтів, застокотів по рейках, за вікном пролітали і ті ж пейзажі, тільки тепер російські. Нарешті вода в Титані закипіла, і провідник приніс мені склянку чаю із залізничним, практично нерозчинним цукром. За цим чаєм, споглядаючи безглуздий рух за віконного пейзажу, я подумав, що залишив поза себе у Києві двоє зачинених металевих дверей і одну розриту могилу. Не більше і не менше.